Іван побиван Унадивсь давним-давно Один страшний змій У якусь слободу людей їсти Та й поїв чисто всіх Зостався один тільки дід Ну, каже змій, завтра поснідаю А через ту слободу Та йшов один бідний хлопець та й проситься ночувати. А хіба тобі життя надокучило? питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв. І це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От прилітає Змій, побачив хлопця та о, це добре, каже Був один, а тепер двоє А хлопець, гляди не подавись Змій дивиться Як, каже, хіба ти сильніший за мене? А вже ж Який же ти сильний Я он, бач? Та взяв камінь, як здавив так з нього мука й посипалась. «Е, це дурниця!» – каже хлопець. «Здави так, щоб з нього юшка потекла». Та тут же взяв ворочок сиру, та як натисне, так з нього сиротка й потекла. Отак, От каже Дави. «Ну, ходім!» – каже тоді змій. «За товариша будеш!» А хлопець йому, хіба за старшого? Ото й пішли. Питає його змій, а як звуть тебе? Іван-побиван, каже хлопець. Ну, змій вже й боїться його. Щоб ще мене думає і не вбив. Стало на обід, змій каже. «Піди ж ти, хлопче, та принеси вола. Будем обідать варити». Пішов хлопець. Ходить по змієвій череді та зв'язує волів хвостами докупи. А змій ждав, ждав, побіг сам. «Що ти, хлопче, робиш? Е, буду ще тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати». Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій звола шкуру і поволік. От дає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже, води принеси. Узяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій. «Що це ти робиш?» е, -е буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу». «А що, тебе, каже змій, ти злякався хлопцевої сили, поніс сам». «Підеш, каже хлопче, дров принеси». Вирви там сухого дуба, та й буде. Ей, буду я тобі трошки носить. Якби дубів двадцять заразом, то й так. Та удав, ніби розсердивсь, не пішов. От змій наварив, сів і їсть, А хлопець ніби сердиться, і обідать не йде. Бо ж як піде, то змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше його їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав. Та й каже, мало. Ну, каже змій, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець. А сам думає... Тепер пропав. От як почали їсти, А вареників стоїть бочок двадцять, То змій все їсть та їсть, А хлопець усе за пазуху Та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, А він одно ховає. Як поїли, то змій і каже, Ходім на камінь крутитись А як іти, то йти, каже хлопець Змія крутнувся, а огонь пішов Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі А з них так юшка і бризнула Отак, каже, крутись, та ще, та ще, от як, дави. Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже, а ну давай, хто сильніше за свище? Змій як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до змія. Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив. А Іван побиван, як огріє змія залізякою, то то я ж здригнувся. Правду кажеш. Каже змій, ледве справді очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на очибі. А сам давай з матірю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалим. А хлопець підслухав це, та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить змій. «Що ти, хлопче? Хіба ще живий?» «Живий! Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила». «Ну, думає змій». От такого треба подалі Та як дременув з тих країн То тільки його й бачили